Рібна, сурма, журавля. Був собі журавель та журавка. Минув рік, як не стала Ярослава. Ох, яким довгим був то рік для Оксани і Семена Магазаника. Вдову сушило гори лісника страх. Бо хто знає, чим може обернутися потаємний людський поголос. «Відьмуть і скинуть з лісника». То що він робитиме без своїх угідь, без прихованої в лісах худоби, без пасіки? От хоч карай він зараз не скаже, скільки в нього свиней. Як подалися на весні в нетрі, то тільки після першого снігу прийдуть із приплодом. Хай там хтось переживає труднощі росту, а він обійдеться без них. У лісах розкіш живності і йому. Тільки як на ці гаразди потрібна полкова і при здоров'ї господиня. І він все частіше і частіше крутився думками біля Оксаниного двору і Оксаниних рук. Така за виграшки всяке діличко переробить, та й красу її не змило горе, тільки очі притемлились. Пройшло горе серцем, та й гніздилося журбою в очах. Весіллям, перезвою, любощами треба виганяти журбу, бо інакше і вік піде за водою та сльозою». Єдине, що давало якесь забуття чи розраду Оксані – це діти і робота. І вдова чманіла в роботі від ранній до смеркання, від смерканній до північної години. Під варядися гримала на неї тітка Марина, що інколи заскакувала в присілок зі своїми фарбами у вицвілій хустині. Певно, від тих фарб у жінки й очі були різними. «Навряд чи під вдова підводила осінні вії на татарський брід, Виглядаючи з нього вже не мужа, а сина, що хлюпався на тому самому човні, в якому куля підрізала Ярослава. Цей човен довго лежав на подвір'ї, у розчевинах його встигла вирости, мерти і знову зазеленіти трава. У полень Володимир попрохав матір. Зіпхнемо його на воду». «Для чого, болем, спитала вдова, оглядаючи човен. «Вона пам'ятала ще ту вербу, з якою робили його». І певне недоплакані сльози тієї верби Тихцем виплакує сама. Треба ж, мама, комусь плавати на ньому, Розважливо відповіло дитя. А я старшенький у вас. І так він сказав оце, Старшенький, що всі її заборони перегоріли. Ти хоч умієш вислухати? То чому ні, повисерішив хлопець хлопці вдячно глянув на матір. Я й Миколку гукнув. Ой, спочатку сам у ваганні відчинила ворота, поглянула на брід, у якому тепер по шию, по пояс, по колінах стояли верби та вербички, і не журились, а висяювали жовтими вогниками цвіту. Цвіла і та верба, під якою вона не раз зустрічалася з Ярославом. Верба ще більше постаріла, зараз у її дуплі нуртує вода, а на вершечку веселкою грає сиворакша. Це... Синій птах щастя, не раз Ярослав. Тільки ж де воно, те щастя? Хіба що це? Задумливо поглянуло на Володимира, якому неторпеливилося біля човна. А ось до нього й Миколка біжить, тримається рукою за шлейки від штаненят і аж висяює. Здогадався, що мати дозволила човень спустити. От добре, Володя, що ми поїдемо. Хто поїде, а хто й на березі зоктанеться, хмикнув старшенький. Це ж як? Занепокоївся Миколка, глипнув синьоцвітом на маму, на Володимира і знову на маму. «Бо тебе не пустять!» «Мамо!» – волає благанням усеїство хлопчика. «Не мамка, ще малий!» – гримнула на сина, хоча й жаль було його. «Бачиш, грають води, як Дунай. І тоді образи і незитяча упертість обвели Миколчин вид. Вже з-під лоба він поглянув на матір, як не пустити на своєму човні сяду на чужий. «Ти що мелиш, Марудо?» – скрикнула Оксана. «Що чуєте?» – про всяк випадок трохи позадкував хлопець. «Наче ми вже з Володимиром не їздили б на чужих човнах». «То пустіть!» Можна було б ще на чи настрахати. Але вона вже запитала і себе, і дітей. «Що ж мені робити з вами не послухами?» «Пустіть, мамо!» – повеселішав Миколка. Вони трьох поволі зіпхнули у брід човна. «Ти ж обережно, сину, бо вода без наказала Володимиру. «Може, і я з вами?» «Не треба!» Хлопці будуть насміхатися, та відіпхнувся веслом от берега. І хоч затяжким було для нього весло, але в очах, як і Миколка, тримав цілі броди синьої радості. Чому її так мало має людина після дитинства? Ох, діти, діти, хоч би вам світило сонце. Притулившись до верби з підмитим корінням, вона довго-довго не відходила від татарського броду. Не тільки чолен із дітьми похитувався у її приїмлених очах, а проходили недавні видіння і сива давнина ще від ординських часів.